Mm -hmm. bara lite grann, det är väldigt intressant det här faktiskt, vi har tagit upp på en sändning och utvecklat och eh, hittat direkta parallellställen i Bhagavad var va mm -hmm. och det är från Hebrebrevet det är sjätte kapitlet där va mm -hmm. och då säger brevet det vet man inte riktigt om det är Petrus eller om det är Paulus va mm -hmm. och då står det så här, låt oss därför inte uppehålla oss vid det att man först får lära sig om Kristus Utan gå vidare till det som är avsett för vuxna. Alltså han har talat här om att när man först tar emot Jesus så är man som ett spedbarn Men man måste ju så att säga, man får inte stampa kvar på vägen eller gå runt i cirklar va. Mm, mm. Vi kan inte börja om med grunderna. Alltså man kan inte hela tiden fastna va. mm. mm och sen så talar han om handpåläggning då, omvändelse från döda gärningar tro på Gud och läran om dop och handpåläggning, om det döda uppståndet så är vi dom nej, med Guds tillåtelse går vi vidare till människor som har avfallit, fast det en gång har blivit upplytda och smakat den himmelska gåvan fått del av heligande och smakat Guds goda ord och den kommande världens krafter den är det omöjligt att på nytt föra till omvändelse eftersom det korsfäster Guds son en andra gång och gör honom till åtlöje det där tycker jag är ganska intressant mm. där har vi det här som kyrkan predikar Jesu blod och korsfäster som den enda frälsande åtgärden Medan det här står klart och tydligt i Bibeln att om man inte tillvarar det här liksom, och tar ansvar inför den upplysning man får och går vidare på vägen i andlig förkovran vad gör vi då? Jo, vi står där och skriker igen korsfäst och dör för mina synder va? Mm. Det, är det står i Bibeln här men det har man aldrig förkunnat ifrån de etablerade kristna församlingarna va? Nej, man har som så ofta i uh, andliga traditioner förenklat är det att och gjort det kontrollerbart va. Mm. Mm. För ens egen uh, alltså väd att man man och detta är jag menar jag känner ju ändå också det det är ett fenomen som är så vanligt att uh, i det andliga livet vad innebär det antiv? Jag det innebär att hela tiden inte ta sin tillflykt någon annanstans än till Gud va. Nej, precis inte till några former några klart uttalade trosregler eller bekännelser att jag tror att Jesus är dött för mina synder och så vidare. Om man tar sin tillflykt till liksom olika sådana saker och sen, sen säger jag är säker va. Nu är jag säker. Jag är trygg. Nu kan jag nu eftersom jag tror på detta eller jag tillhör det här kyrkan eller jag tillhör det här samhället eller den här rörelsen eller vad det är så är jag är jag säker i min andliga utveckling. Men det är, det är alltså mycket uh, bedrägligt, mm. det tänkandet. Vi är aldrig trygga om vi inte utelämnar oss hela tiden i Guds händer. Det vill säga det så en, en ständig så att säga, i vårt inre hjärta en, en slags revolution av varje gång vi bygger upp en falsk bild, falskt ego, falska tillflykter mm. i världen. Det kan vara tillflykter inte bara till alltså, en, en identitet i världen som som en viss person det och det eller en trygghet i i sin familj eller i sitt i sitt samhälle utan även en en slags trygghet i i det samhälle man tillhör va mm. som också är ett något yttre. Mm. Eh, och och menar att om jag bara tror detta och för, och förkastar alla andra eller något sånt då är jag trygg mm. Men men det är det är som det säger det är så pass Man, man, man blockerar sig då för för den andliga verkligheten och man kanske kan ta till så hårda ord att det är en fråga om att att korsvästa Jesus egentligen var. Mm. Efter eftersom man inte ja inte inte liksom går vidare och och verkligen överlägga sig hans händer och, därför, och då det är där den verkliga ödmjukheten kommer in att verkligen eh blir så att säga Utlämnat till Gud va? Ja precis och sen tycker jag ju också. Som Prapat skriver då i mästares ledning va? Mm. Att alla som tar sin tillflykt till Jesus. De måste ju tänka en förnuftig tanke va? Mm. Men de är så grymma att de liksom. Jag menar jag kan ju. Jag har tagit det så många gånger liksom. Om man skulle tänka då va? Att Jesus var min andliga mästare. I materiella kroppen här och nu. Mm. Skulle jag då liksom jag älskar dig så mycket Jesus att nu spikar jag upp dig på ett kors och så lider du för mina synder va mm. det är så fullkomligt vanvettigt och här har vi också jag menar alla som eh, liksom de har ju det här som central punkt va men då går de ju emot sin egen tradition när det klart och tydligt står här att ta vi inte vårt eget ansvar mm. och förkovar oss andligt så att säga Mm. Och då, när den här kristna då, lärjungelsaksektionen har ju försvunnit va, men det finns ju andliga auktoriteter som lever här och nu, mm. och genom de som har kommit längre på den här andliga vägen måste vi ju, så att säga ta lärdom va mm. och det tycker jag är så oerhört viktigt och det står till och med här att vi korsfäster Jesus då en gång till va, och till och med gör honom till åtlöje det är ju att liksom förlöjliga hans kunskaper som man hade från Gud själv och som han förkunnade om vi bara stampar liksom på ett ställe och inte följer mm. den här andliga vägen då gör vi honom till åtlöje faktiskt Ja det, det, det är litegrann vad jag sa i börjar här att vi kommer in på att i och med att man inte tar man tar inte de religiösa så kallade religiösa personer själva tar inte det andliga budskapet på allvar och låter det genomsyra deras egna liv och på djupet Så så blir deras hela ställningstagande i de här andliga frågorna något ja som som uh, motståndarna eller artisterna kan kan för, ja uh, tycka är löjligt och och, och liksom förhona va på, på det här sättet. Naturligtvis förhonas alltid andligheten på olika sätt av. avåt inställda mot Gud, så de mer demoniska krafterna. Det kan man inte komma ifrån, men eh, när, när de demoniska krafterna genom detta misstag eller denna ljumhet eller svaghet eller dogmatism, vad man ska säga, från de religiösa själva, får så får mycket kraft så kan de även få så att säga, ja, människorna i allmänhet med sig. Ja. Mot, mot kyrka, så, som har, som har hänt idag. Ja, visst. Det, jag tycker egentligen inte att det är så konstigt att ateisterna har det här att invända. För vi, vi vi gör ju allt för att underblåsa den här demoniska krafterna som finns idag. va. Mm. Vi uppför oss ju på ett sätt så att uh, de har faktiskt rätt till mycket som de kritiseras och ja, oss kristna för. Va? Mm. Och det är det jag tycker är så tragiskt. Mm. Sen en sak till som jag skulle vilja bara läsa, det är bara en enda vers faktiskt ifrån samma hebrevibrev skett i kapitlet där det är vers 10 mm. och jag tänkte på det här med den här så kallade avprogrammeringen där också va mm, mm. och det har lite grann med karmalagen att göra tycker jag Gud är inte orättvis och glömmer inte vad ni har gjort och vilken kärlek ni har visat hans namn genom att nu som förut tjänar hans heliga. Mm. Det där är en ganska viktig sak va? Och det anspelar ju lite grann så att säga på att det framsteg som man då gör, om vi talar nu, för jag ringer ju till er program va? Mm. kristna medvetna-termen va? att man liksom en gång har hört Krishnas namn nämnas eller att man på något sätt har påbörjat någon form av kristna medvetande va? Vi mm. glömmer Gud aldrig bort och att man får en chans att åservända till kristna va? Och se honom precis när man slutade en gång. Oavsett om det är kroppen som slutar att fungera genom att andresjäl ändå lämnar kroppen eller att man kanske på något sätt avviker va? Men det mm. finns alltid så att det här som man har gjort för Gud eller att man har tjänat någon av hans heliga hengina så att säga. Det glöms inte av Gud va? Och den kärlek som Gud en gång har etablerat i ens hjärta, det kan man inte glömma. Mm. Mer än möjligen temporärt va? Mm. Det är intressant, jag kommer gärna att tänka på en vers i Bhagavad Gita. Mm. Där han talar just om, om den här vägen som man kallar för Bodhi Yoga, att handla med insikt andelinsikt. Uh, och um, så säger han så här, I denna strävan avtar inget Och inget går förlorat Nej. Även små framsteg på denna väg Kan skydda mot den värsta fruktan mm. uh, Så att uh, Och uh, på ett annat ställe längre fram Står det att även om man så att säga har, uh, har tagit upp vägen Men inte klarat av det så Så nästa gång Så börjar man på samma nivå som man har kommit tidigare va? Mm. det är till skillnad från alla materiella strävanden där man så att säga, måste nå resultat för att det ska bli någonting Ett, uh, annars så har allting liksom varit meningslöst mm. så är det andliga livet inte så utan varje andlig handling är evigt uh, välgörande mm. som man alltid har kvar va? och det är det, med denna tillförsikt som som man kan så att säga ta sig an detta trots att det är en uppgift som är över förmåga mm. att att vandra den anledvägen. Mm. Men men man kan ju så att säga ha den här tillförsikten. Precis. Men jag tycker det är väldigt viktigt att så att säga att det är tragiskt att människor lägger ner så mycket kraft och tid och pengar på såna här saker när det egentligen ändå bara är förspilt. Men ja, det är förspilt både i materiell synvinkel och att säga för de här som har blivit avprogrammerade nu liksom. Mm. De en gång har gjort för Krishna vad det kommer att återupprättas igen va. Ja visst. Ja det är det är man får göra i här fenomen jag, jag reagerar det det gäller att att hålla sig så att säga hålla den andliga mm. eh, distansen till det hela eller, hålla transcendens så att säga till, till så att man inte blandar sin i vätslig, äh, vätslig polemik va Nej. Äh, när det gäller de här sakerna och och börjar äh, de, agera på ett sätt som äh, avslöjar ens äh, bristande tro <laughs> egentligen händelse mm. för att äh, Gud finns ju i alla varusers hjärta mm. och äh, han, äh, ingenting sker utan hans sanktion va Nej. och äh, om vi bara blir försöker leva upp till att vara som i vår fall Vaishnava alltså verkliga guds givna vaktas. så så finns ingenting, ingen världslig kraft som kan stå emot detta. Nej. Det finns inga inga uh, a eller uh, statsmakter eller någonting som kan ha någonting att sätta emot. Nej. Uh, utan uh, om det är guds vilja så kommer det att sken andligt väckelse genom genom detta och är det inte hans vilja så så får vi i alla fall för att leva vårt andliga liv mm. i, genom det. Och eh, så vi har vi får akta oss för att så att säga, se oss som en grupp som måste hävda oss med värdigt möte i samhället. Mm, eh, det vi har ingen ingen som hävdar sig andligt till detta. Naturligtvis betyder det inte att vi måste naturligtvis Eh, hanla på de anvisningar som Krishna ger oss mm. i olika fall och det kan betyda att man kanske i vissa fall måste ha lite någon advokat eller något sånt men det gäller att hela tiden hålla distansen till det hela och att ja. inte att inte beröras av det utan att vara så att säga eh, förankrad i sin situation på ett sätt som att som gör att man inte att man inte så säg visas bör brista i sin tro. Nej, just då, Så att man inte tappar fattningen va? Mm. Och att man, men det jag reagerar så vansinnigt på, det är ju hela den här eh, vinklingen som massmedia har gjort va? Mm, mm. För det handlar ju faktiskt om, Anders Küng skrev i den här artikeln i Aftonbladet, Att inte skriva en massa förskönande ord om det som sker va? Mm. Bara för att hon var med i Hare Krishna-rörelsen. Mm. För det är ju absurt va? Att yes. agera på det sättet va? Mm. Och att det ska kallas för fritagning istället för kidnappning va? Mm. För den här materiella värden som jag sa på en sändning här, skulle då... Till exempel jag anser att mitt barn jobbar på fel ställe, till exempel i en vanlig arbetsplats och så. Mm. Anlitar jag en massa människor då, sex stycken, som kommer att hämta henne och ska programmera henne och inse att hon, är, hon har fel jobb, va, då skulle ju bli ett ramaskrig utan like, va? Ja, just, just. Och det, det är just den här principen som jag värnar oerhört för att, okej, okay, ska Sverige vara ett land då <clears throat> där man kan göra sådana här saker... Då kommer jag att tänka på det här med Theresienstadt och sådana här saker under andra världskriget. då mm. Att tyskarna visade upp där ett då för så kallade krigsfångar. Mm. Medan det pågick de mest fruktansvärda saker och eh, utåt sett så visar ju alltid Sverige upp den här väldiga fasaden av yttrandefrihet och alla får tycka och tänka som mm. de vill och sådana här mm. saker va. Och det är just den principen som jag tycker är farlig om den skulle bara ruckas på va. Ja, så att det är därför jag reagerar så oerhört Och det är lite grann av det här också Så att säga att man ska försvara sina gudbröder och gudsystras mm. Fullkomliga frihet att få kunna Guds ord va? Absolut jag menar, det, håller jag, det håller jag fullkomligt med om Den den aspekten Och i, det, i samhället finns det ju mycket praktiskt jag menar, väg att gå Vi kan ju hävda rättssäkerheten och de här principerna det det och vi, och det kommer att uh, segra den vägen jag övertylar om det att det går inte i, i Sverige idag eh uh, så som fri försöka göra genom att driva en slags eh um, uh, hållning eh uh, där uh, det man kan så att säga tömma på lagarna och sluta använda lagarna bara för att det rör visst upp människor mm. om om man bara liksom står på sig här och, uh, och, och, och, och, och, och, och talar ut så som Andrés King gjorde det där och så att vi också i olika sammanhang gör detta. Mm. För att um, ska man, ska man är det något fel hos Harikrishna då måste ju det, de liksom anklagas med lagar. Mm. Eh, eh, och och, och, och i först va? Det är det det fråga om. Det är inte så att man kan så att säga se igenom lagen när det gäller att så kallat avprogram när det gäller människor. Utan man måste ju då visa vad är det för fel som Harikrishna gör. Mm att åtala dem för det. Ja, just det. Det är det man måste börja. Precis. om det ska vara rättssam, eller vi lever i. Just. Det. Men hittar man inga fel där och kan inte åtala dem, då kan man inte heller liksom eh, se genom fingrarna med ett brott mot eh, ja, det här personlig integritet, människor och såna brott. Då kan man ju inte se genom fingrarna med dem heller. Då måste man ju ta så fasta på det. Mm. Det och det är helt logiskt ja saker som naturligtvis måste hävdas i det här sammanhanget. Nej men det var verkligen inte att prata. Jag tycker att det jag lyssnar just så här och jag försöker att utveckla mitt gudsmedvetande i all ödmjukhet. Och mm. att man ser gudstjänare där gudstjänare uppträder va? och det är frukterna och sådana saker utav det. Så man märker i sitt eget liv också Och det som kommer ut av ens handlanden. Va? Mm. Och då tycker jag liksom att traditioner och såna här saker... Jag förstår Jesu förkunnelse tack vare den visdom som finns i Bhagavad Gita. Va? Mm. Och det är ju inte så konstigt för att kristendomen var ju en statsreligion. Medan mm. den här vediska filosofin har fått uh, helt fristående från såna här saker. va? Mm. Mm. Och att uh, vi kan inte anklaga Jesus för att de de 100 år efteråt har börjat censurera hans eh, uttalanden och sån saker var utan vi får förstå precis som du sa där jag tycker jag var väldigt bra att Jesus han är så Guds son därmed Kristnas son Allas son och Jehovas son alltså mm. som Gud är ja den högsta personen jag godomligheten så att säga mm. Mm. Mm. så det tycker jag är så viktigt att man har den högre förståelsen vilken tradition man sen än väljer att känna Gud igenom mm. Ja, jag instämmer Mm Och det är roligt att höra din stämma också Jaha, det var ju roligt <här> <här> Attlunda, vad tycker du är jag själv? <här> <här> jo då Ja, men ni får ha det så bra i nu då Okej, okay. tack ska du ha för att det mm. ringde Ja, Herre Hare Krishna Hare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 det är en låt som slut. <laughs> ja. Morari. Inflight. Inflight. Ah det ringde. Som tackar och hör vem som har ringt till Radiorama Hallå? Mm Hallo. Mhm. Mhm. Mm vad heter vad heter denna lyssnare? Mhm. Mm det var ett konstigt namn. Nej. Det är inget namn. Nähä. Nej. Nej. Jag tror, när ett barn föds, så faktiskt, man har inte... Jag åtminstone lärde mig inte att artikulera med direkt. Det tog faktiskt några år innan jag började artikulera med. Det stämmer nog med de flesta. Ja, jag kan bara tala om min erfarenhet och mitt minne, om den är pålitlig. Mm. Och det kunde jag göra då i alla fall. Oh. Och det tog ett tag Eftersom Igår En när närradio lyssnare En känd röst 84, hon i alla fall Lite tips, hon sa att Varför talar jag så fort Nu ska jag faktiskt försöka Tala sakta och sakta Men då Jag upplever mig ganska onaturlig Jag känner mig att jag förlorar min spontanitet. Men hur som helst. jag har åtminstone visat min välvilja. Apropå... Det var intressant inlägg som början, Ajit. Jag tycker det är alltid bra när man talar om sig själv. Och jag tror det var lika bra med Rayder. Han också talade om sina erfarenheter. Mm. Och sen kom Liselott det var, var det Liselott? Jag är inte säker Det var Liselott ja. Bara för att det, det, det, Rösten blir annorlunda Om man hör via telefonledningen Och sen genom ner radio mm -hmm. Eller om man sitter i studio Och man talar mm. Därför jag var inte säker Men det var hennes typ av Va, va, va Hon sa väldigt många gånger Så jag trodde det är väldigt många som säger va, va, va Men jag var inte säker Men jag nästan trodde att det måste vara Liselott Eftersom Tankarna var unika, och det är bara Liselott som kan ha såna tankar. Mm -hmm. Och jag har faktiskt sagt till henne att jag har faktiskt inte träffat, okej, okay, jag har inte träffat alla människor på jorden, men jag har inte träffat någon originell religiös kunnig som Liselott. Mm. Utan tvekan. Mm. Okej, okay. Nej, jag håller på bara kommentera. Jag har kommenterat dig, jag har kommenterat Raiders inlägg, och jag har kommenterat Liselott. Nu ska jag komma på saken. Mm -hmm. Att eh, två människor nyligen har frågat mig De har undrat att Ajit har sagt i nära radion någon gång Att jag hade bitit någon på kostnadsgård Det tror jag inte jag sagt någon gång i nära När första människan sa så trodde att det kan vara privat samtal ja. Men när andra sa att jag hade sagt i nära Ja, det har jag alltid sagt i den här radion, det kan jag ju bara definitivt intyga. Kan, det, kan hända så här att kanske någon från Radiopristna, kanske de har sagt kanske. Ja, det är ju möjligt. Ja, det är, inte, det är inte omöjligt i alla fall. Mm. Men hur som helst, jag faktiskt tänkte berätta eftersom du har berättat om ditt liv. Jaha. Och Rejder har berättat om sitt liv. Jaha. Och Liselott har berättat om sitt liv. Jag tänker också berätta den här episoden. När jag bet Kiranji <laughs> i tog på tummen Var det Kiranji du bet? Nej, det var... Nu glömmer jag och den här... Veidjanath, Vajan. det var Veidjanath Ja, just det De var tillsammans båda två Mm Och... Uh, jag tänker berätta eftersom... Att just det lilla du vet i alla fall Jag är varken vajnav Mm -hmm. Eller religiös Mm Eller artist Jag är inte heller agnostiker. Jag bara vet inte. Jag behöver inte. Jag tycker det är trevligt att prata med dit. Jo, mm. jag vet inte. Träffar jag någon gång på honom, då ska jag ställa massa frågor till honom eller henne. Mm. Eller denne, ju bud vet vad det Men hur som helst. Det här kan vara lite, bara, omväxling för lyssnarna. Det här är väl väldigt allvarliga två samtal. Så jag tänkte att jag är lite icke-allvarlig. Växlig. Mm, Värslig. mm. -hmm. mm. Det var 81 Chaita Nejenti. Mm. Uh, mars någon gång, 81 skulle jag tro, om det minne fungerar, men hur som helst det var Chaita Nejenti. Mm. Första kvällen, det var två nätter jag tror, första kvällen Viggovan var där. Det var väldigt fint, det var stora frågeställningar och allt det där. Jag tror dagen efter, då jag över där. Alltså jag var ledig tre nätter från mitt jobb, det var 81, och då, jag visste inte att Bhagavan hade åkt till Danmark, det visste jag inte, mm -hmm. och uh, det här är andra kvällen, att då hade jag förresten en bok som nu mera Bhagavan har, den är om Bhagavad Gita, ett föredrag från Swami Krishnananda, Bhagavan har den nu med sig, mm -hmm. han hade lånat av mig han har behållit den. Mm. Den boken hade jag och sen hade jag en hindi på hindi eh, ord för ord översättning och på hindi. Mm. Mm. De två böcker hade jag och jag lämnade dem i spisen där ni hade en nära kommunen där. Mm -hmm. Och de boken, böcker försvann där just då. Mm -hmm. Och då jag frågade vännerna att, att var mina böcker var. Förresten Kalindi satt där i tempeln då. Mm -hmm. Hon var den enda som var vittne då. Till det hela. Mm -hmm. Det är 81, därför har jag, jag säkert gått till 81. Och då då hade de tagit bort mina böcker och gömt dem. Mm -hmm. Och de började skrika av mig, Maja vad dig, Maja vad dig, Maja vad dig. Mm -hmm. Då jag sa till dem att faktiskt jag har sett herrikesna medlemmar. De läser tidningar. Dagens nyheter och sådär. Mm -hmm. För att kunna se vad som händer i världen. Mm. Och du vet, just då hade det redan gått igång det här med... En gång ni hade möte med det här, Religiös Forum. Med mm -hmm. uh, Salin, Björn Salin och många. Ni hade ett tredagars någonting sammanträde. Ni hade haft åttio, och åttio då. Mm. På Korsnäs. På Korsnäs. Mm. Och då jag trodde, jag antog att, herregud, där när man alla kan framföra sina åsikter, Olle mm. Järn och Björn Schallin bland annat och alla andra. Mm. Där tyckte jag det här med Bhagavad Gita som jag hade där kanske inte var så mycket, det är för, ett försäljs eller någonting. Mm -hmm. Och då faktiskt blev väldigt grabbalder och de lyfte med upp, de var tre stycken, jag bara kommer att vara vetenad, och de skulle slänga mig ute i snön. Mm -hmm. det enda sättet för mig att rädda mig var att bita dem i händer så att de släppte mig då mm. och då var på de var uppe mm. och och jag försökte prata med domar det men han sa nej han var upptagen med sin anliggesteres känst mm. han ville inte lägga sig och då jag sa till honom okej, okay, då ok